R Palafrugell és l'emissora que esteu escoltant 11 punt8 de la Fm, també radiopalafrugell.cat i nosaltres, en aquests moments ens posarem en contacte amb la Fundació Josep Peplà per comentar el gruix d'activitats que, que tenen aquest cap de setmana, Una, un cap de setmana que com podeu escoltar, doncs tenen moltes activitats, moltes coses a entre mans. i ho comentarem nosaltres amb la seva directora, l'Anna Aguiló, bon dia. Hola, molt bon dia. Doncs Anna, com dèiem, teniu, la veritat és que un cap de setmana farcit d'activitats, nosaltres ens agradarà posar la mirada avui, sobretot en, en l'inici de, de la Bienal Xavier Miseracs, que un any més doncs, ha comptat amb vosaltres i vosaltres també us heu volgut unir a, a aquesta Bienal, la onzena ja edició d'aquesta Bienal, i que també tindrà a Josep Pla com, com un dels protagonistes, podríem dir. Sí, sí, sí. Nosaltres un any més eh, tornem a participar a la Bienal de Fotografia Xavier Miseracs perquè ens agrada molt fer-ho. Eh, ens sembla que és una opció de de donar visibilitat a, a, a l'exposició temporal que nosaltres fem eh, sobre fotografia és doncs, molt important. Uh -huh. La Bienal té una molt bona organització i, a més a més, doncs, és un projecte molt seriós i, per tant, eh, ens fa il·lusió de ser-hi un any més. Uh -huh. uh, aquest any uh, el protagonista, doncs, a més a més de Josep Pla, serà Eugeni Forcano, que serà doncs, qui, qui va retratar Uh, o és qui va retratar en el seu moment a Josep Pla. Uh, uh, Explica'ns una miqueta, com va néixer aquesta relació entre Forcano i, i Josep Pla? Sí, Eugení Forcano és un fotògraf molt important que, que, va, que va ser col·laborador de la revista Destino i per tant doncs, va coincidir amb Pla uh, a Destino. Eh? Uh, Forcano era fotògraf, Josep Pla doncs, era articulista i tenia la columna que es Calendari als 5 fetxes i a més a més hi, hi, fe, hi publicava tots els seus eh, reportatges de, de, dels viatges, etc. Llavors, Eugeni eh, Forcano doncs, eh, és de Canet de Mar, va, va néixer el 26 i va morir el 2018 i eh, l'any 1967 va rebre un encàrrec de la pròpia revista Destino de fer un reportatge fotogràfic de Josep Pla mm -hmm. en motiu del 70 aniversari de l'escriptor que a la revista doncs, li va dedicar un número eh, de, en aquell moment el dia 18 de març perquè l'aniversari de Pla és el 8 no? mm -hmm. i llavors el mes de març un, el número 1545 de la revista Destino doncs, va ser eh, dedicat a Pla amb, amb articles de molts escriptors i, i crítics i a més a més el seu propi article que, que parlava dels seus 70 anys i llavors eh, Forcano va ser l'encarregat de fer el reportatge fotogràfic llavors va ser un reportatge fotogràfic llarg perquè doncs, hi ha unes quantes fotografies fetes eh, a Barcelona a Pedralbes, a casa d'en Vergés, després hi ha unes quantes fetes al Mas Pla mm -hmm. també varen anar a l'Escala hi ha unes quantes fetes aquí al Carre Nou precisament, davant de la Casa Natal bé, jo crec que la gent que vingui a veure l'exposició reconeixerà algunes de les fotografies que, han, que han esdevingut icòniques no, d'aquesta època de Josep Pla, perquè realment és un, és un reportatge molt ben fet i bé, la idea de, de que aquesta exposició vingui a Palafrugell o vingués a Palafrugell, doncs és de fa molt de temps, el que passa que eh, bé ens havíem de posar d'acord amb Forcano, bé, després amb la família Forcano, eh, nosaltres volíem o volem, que és el que hem fet ara, doncs una selecció de tot aquest gran reportatge perquè realment, doncs eh, el que mostrarem nosaltres és una selecció perquè, perquè tot el reportatge no ens hi l'espai que nosaltres tenim d'exposicions temporals i finalment doncs, ha, ha arribat el moment de, de poder oferir al públic aquesta, aquesta exposició dins el marc de la Bienal de Fotografia i Xavier Miseracs uh -huh. doncs Aquesta Bienal que començarà aquest proper dia 1 d'agost aquest dissabte no hi haurà l'habitual inauguració que, que hi havia òbviament per les circumstàncies en les que ens trobem però que sapigueu que a partir de dissabte i fins a l'octubre doncs, teniu aquesta, aquesta Bienal Xavier Miserac en marxa nosaltres avui estem posant la mirada en, aquesta, en una de les seus que, que, que serà Palafrugell, que, és, que hi haurà Palafrugell, volem dir, que és la Fundació Josep Pla, i en aquest cas aquesta relació amb Josep Pla uh, i Eugeni Forcano. I, Anna, crec que hem d'explicar de, de, també que, a més enllà de les fotografies, també hi ha altres tipus de, de documentació, no? Sí, hem preparat un parell de vitrines amb documentació que evidencia la relació entre Forcano i Pla, i, per tant, s'hi doncs, poden veure, a part de, dels originals de, de la revista Destino de, de l'any 67, mm. uh, després això es va convertir en un llibre uh, que es va publicar el 96 i, i també el mostrem i després hi ha una sèrie de cartes i telegrames, molts telegrames tenim, enviats de Forcano a Pla, mm -hmm. que el felicita al llarg de molts anys, doncs eh, el felicita per el dia del seu Sant, pel dia de l'aniversari, per Nadal i Cap d'Any, etcètera. Eh? Per tant, s'evidencia en tota la documentació que hi havia una relació d'estima i de respecte mutu eh, molt important. Mm -hmm. A més, en l'exposició que han fet és fer fet és eh, fer una selecció de textos de l'obra de Pla, en, en els quals doncs, ell parla d'aquests llocs on van a fer el reportatge i per tant es veu una mica doncs, la visió de l'escala de Josep Pla i la visió de Forcano, doncs de Josep Pla passejant per l'escala eh? en, en aquest cas en format de fotografia I llavors també hi hem afegit eh, una altra trio de textos que és molt interessant de quan Pla en els seus dietaris explica la, la visita de Forcano, no? el dietari de l'any 67, ell diu, doncs, ve, ve, ve el fotògraf Forcano amb el seu germà, anem a l'escala, dinem a Calanieves, després fem, etcètera. I llavors, es podem seguir també el recorregut del reportatge amb les anotacions del dietari d'aquell dia exacte que es va fer eh, en els diferents indrets. Mhm. Mm eh? Per tant, bé, té aquest interès no?, que hem intentat eh, doncs, doncs, eh, abordar el mateix tema doncs, des dels de diferents elements que, que teníem a l'abast. No? Uh -huh. Doncs, uh, més que convidats, tots els que ens estigueu escoltant o pugueu veure o que seguiu la notícia a través de, de les xarxes socials o de la web, aquesta exposició, són més de dos mesos que estarà aquesta exposició a la Fundació Josep Pla. No sé, Anna, si també uh, teniu previstes activitats en relació a aquesta exposició, no sé si alguna visita guiada uh, durant aquests dos mesos. Sí, sí això ho faríem més endavant, perquè nosaltres, durant tota l'època de la Bienal, uh, simplement tenim l'exposició aquí, atenem ja el tindrem al públic. Llavors, quan s'acabi la bienal, nosaltres aquesta exposició la mantindrem, uh -huh. perquè, bé, ja sabeu que d'exposició temporal tenim pressupost per fer-ne una l'any, i ens més fer-ne una de molt ben feta que no pas diverses coses, i, i per tant, després eh, sí que oferirem a eh, algunes activitats complementàries al llarg del curs. Mm -hmm. Perfecte, doncs en tot cas ja les anirem comentant un cop sí. acabi aquesta bienal i avui, com dèiem, volíem centrar la mirada en aquesta exposició que, que tindrà la, la Fundació Josep Pla, però com dèiem a l'inici, doncs teniu més activitats per aquest cap de setmana. De fet, començant per, per demà divendres mateix, amb una amb una activitat recorrent eh, d'aquesta època de l'any i que ja hem comentat diverses vegades, però fem recordatori una vegada més. Cuina i paisatge Anna. Sí, sí, sí. Doncs continuem amb les nostres, la nostra oferta del programa Josep Pla Cuner i Paisatge, que aquest divendres, dia 31, a les 7 de la tarda, doncs eh, fem la ruta Josep Pla Calella, que acaba amb un sopar al restaurant de l'hotel Garbí. Mm -hmm. Llavors és una ruta mm, clàssica de... De, de tot l'any, eh? però, però més a l'estiu i que fa un recorregut pel, pel camí de ronda no, no, no en Ter, però per una part del camí de ronda de Calella eh, acompanyats evidentment d'una guia que llegeix textos que hi fan relació i llavors eh, l'activitat la, s'acaba al restaurant eh, amb un menú també de, de productes doncs, de, de la cuina tradicional de, de l'Empordà uh -huh. Aquesta activitat doncs, serà, serà demà i per dissabte uh, també un, una activitat que heu iniciat aquest any al, al Jardí de la Dorothy als Jardins de, de Cap Roig uh, una nova entrega En aquest cas, Sí, uh... sí dins del programa que, que hem elaborat per, per, uh, per als Jardins de Cap Roig de dinamització d'aquest espai que han creat a dins del mateix jardí que es diu el Jardí de la D'Orofi que és un, un lloc d'un recollit eh, molt agradable que, que a més a més hi poden veure plantes de les llavors de les quals doncs, van ser eh, recuperades per la pròpia de Raci Webster mm -hmm. doncs eh, en aquest espai eh, dissabte hi haurà l'activitat de, de la Mary Yanyes que és una lectura interpretació de textos de, de la Víctor Català doncs eh, demà nosaltres ens donarem més detalls amb la protagonista d'aquesta activitat, per tant doncs, si encara esteu ah, si estan, la gent que ens estigui escoltant doncs, diu, ostres, volem saber més detalls doncs demà tindreu aquesta entrevista també a la nostra pàgina web eh, per en aquest sentit doncs, donar-vos més més detalls i incentivar-vos a, a fer doncs, a sumar-vos a aquesta iniciativa que Anna van començar doncs, fa, fa unes setmanes, eh, quin és el balanç que, que feu de moment de les activitats que heu, que heu fet en aquest espai? Bé, molt bé, la veritat és que és un lloc molt idoni per la circumstància que vivim ara, uh -huh. perquè bé, sense saber-ho doncs ens trobem en un lloc, sense, sense saber que, que ara viuríem amb aquestes restriccions eh, per, per culpa de, de la pandèmia doncs és un lloc molt adequat. Perquè s'arupin doncs, 10 o 12tze persones eh, amb un espai que és a l'aire lliure, que poden estar molt, molt separats i molt, i molt protegits. I, i per tant, eh, és un espai molt agradable. Eh? ja n'hi hem fet un, algunes i hi han, han anat molt bé. Uh, jo ho recomano molt aquesta conversa que tu tindràs amb la Maria Âñez perquè és una molt bona actriu, que a més a més uh, bona coneixedora de literatura catalana i que, i que ha fet la cria d'aquests textos que, que llegirà, interpretarà i comentarà. Doncs Anna, volíem comentar també aquestes activitats que teniu en marxa i que doncs, tindreu, aquestes sobretot aquí en el jardí de la Dorothy. Doncs, eh, nosaltres estarem aquí per explicar-ho també amb, amb tu i amb els protagonistes que passin per, per aquest espai. Moltes gràcies, Anna, per atendre la, la trucada de, de Ràdio Palafrugell. Fins la propera. Moltes gràcies a vosaltres. Mm, un plaer de parlar amb vosaltres, com sempre.